Nə, e, keçən dəfsə Qadəniyələrdən danışdıq və biz firqələr bölməsində keçən dəfsə Qadəniyələr firqəsinə daxil olduq və onlar haqqında öyrəndik ki, onların banisi kimdir, o hansı sifətlərə, axlaqlara malikdir və danışdıq ki, o bu firqəni yaratmaqda onun əsas havadarları, köməkçiləri o dövrün e, Rus, e, Rusiya, Britaniya və İzrailin yəni adamları ona çox köməklik olmuş, yahud ona çox kömək eləmişlər. Və həqiqə mənada onlar, ne yəni, deyərlər, e, İngilislərə öz məhəbbətlərinin yəni, sadiqliyini yəni, bir özə vermişlər. Və baxımdan da o öz kitablarında ehtiraf edir ki, o yəni, İngilislərə yaxınlaşmaq barəsində, İngilislərin hakimiyyətinə təslim olmaq barəsində, yəni cihad e, rayəsini məhv eləmək, yox eləmək barəsində öz kitablarında yazmışdır. Və dedi ki, onların e, və danışdı ki, axırıncı bölməmiz də onun haqqında edilmişdir oldu ki, o, e, peyğəmbərliyi necə, yəni təəliflər, etmiş, yəni özünün peyğəmbər olduğunu iddia etməsinə hansı təhriflərə yol vermişdir? Və bu günkü bölməmizdə yəni dördüncü fəsil də Keyfa fasral qadiyan ila da'wa nubuwwa, yəni qadi yani e, peyğəmbər iddiasında necə gəlib çatdı? Peyğəmbərliyinə gəlib çatdı. Və ki, danışmışdı ki, ümmiyyətlə o həmin bu insan, yəni Əhməd Qadiyani, Şeyx Əhməd Qadiyani üç dövründə şək yoldu ki, onun haqqında bir neçə batıl məlumatlar veridilər. o insan yazı nədir? Saatın nə əqrəblərini bilmir, yəni saat bilmir, sağa-sola bilmir, şə şəkərlən buzu qarışdırır və ya hələ başqa şeylər və həqiqətə isə bu cür yəni batilliklər Ondan ilə gəlir ki, özü-özün o cür vəsirlər verirdi ki, yəni, güya bunun başı ilhama vəhiy o qədər qarışıb ki, yəni, bu o qədər yəni, Allah ilə ünsiyyətdə o qədər çıxı yatıq, başqa şeylə bunun əlaqası çıxıb. Həqiqətdə isə bunun arxasında isə doğrudan da çox yəni, batı şeylər gizlənirdi. Və bunun peyğəmbərlik yəni, iddiyasına çatması isə şək yoxdur ki, onun haqqında danışanlar heç vaxtı yəni, onun haqqında deyir, xeyir danışmamışlar, yəni, onun haqqında yazarlar. Əli, əhsən iləhi kimi yəni, böyük şeyhlərdən biridir onun haqqında heç yaxşı şeylər danışmamışlar və bu artıq insan özünə bir rol özünə bir mövqə seçmək istəyir və şək oldu ki, bunun üstünə o münasib yəni hiləri axtarıldı və bu hilərdən biri də onun o idi ki bu insan başladı özünü yəni İslam tərəb keçdiyi kimi göstərməyər və İslamın nige diallar xeyirinə İslam müdafiəsinə aid kitablar güyə yazır, güyə kitablar təəliflər edir. İslamın ə, İslam'a qarşı olan düşmendlərə güyə mübahisələr edir, onların ciddinə kitablar təəliflər yazır və bu cürdə o insan artıq ə, bəzi kütləni insanın təbəqələrindən, yəni ən çox da savaşçı təbəqəsinin təbəqəsini özünə cəlb edə bilmişdi və bir müddət keçir, artıq yəni özünün kitablarını iddia edir ki, bunun adı kitabları hazırdır. Onların nəşr olmasına maddi yardıma lazım ki, ya. Bunun kitablarında yəni İslamın müdafiəsi, İslamın düşmənlərinə qarşı rədlər var. Və bu cür hallarla bu insan artıq necə deyirlər, artıq həmən dövrün e, alimlərini yəni özünə tərəf cəlb etməyə yəni, nail olmuşdur. Həmçində o zaman o özünə artıq ləqəb qoymuşdur və onun ləqəblərindən biri də o mücəddidül əsrdir. Yəni əsrin təzəlləşdirən. Çünki Peygəmbər dedi ki, hər bir əsrin başında elə bir alim gələcək ki, o elə bir ki, əsri təzəlləşdirən, həmin əsrdə dini təzə, dini əyəğa qaldı, dini necə deyirlər, şərəfləndirəcək. Hansı ki, alimlər baxımından Əbülvəhəb kimi, İbn Baz kimi, Hüseyni Al kimi, Albani kimi onların mücəddidül əsr salih, Yəni əhliyyərinə, e, dəhalilərinə sayılır. Və bax məndə bu dövrünə bu ləqəbi özünə verdirmiş. Yəni guya bunun haqqında, bunu dil isə bu ideyalar hamısı, yəni bunun özündən idi. Və həmçində o bu baxımdan görürsən ki, o İslamın necə deyirlər düşmənləri olan hinduslar, nasxanalərə qarşı öz necə deyirlər, yazır. Guya onun dövründə olan, yəni məsihilə, yəni nasxanalər, nasxanalər həmçində Hindistanda olan firqələrdən Bəhəmiyyə və həmə yəni də bu həm də simjiy adlı bir firqələr var. Firqələrin əslindəsə bu buddilərdən, yəni buddilərdən, yəni törəmə dinlər idi. Və bu iddələr idi bunun onlara qarşı rəddləri var, təxminən 50 bücələdə yaxın onun rəddi var. Yəni bu 50 bücələdə İslam tam müdafiə edir, İslamı tam qoruyur və insanlardan, yəni bu kitabların çap olunması haqqında yəni maddi yardım istəyir və insanlar yəni, o dövrün alimləri ona, o məbləği yəni, çatdırırlar insanların səbəbi ilə vahsusun, o miqdarı ona çatdırırlar və az bir müddəl getirir o dəbək e, 1800 həşad edici yəni, miladi 1800 həşad edici ildə özünün ilk kitabı yəni, e, nəşrlətdir hansı ki insanlar bir şey fikirləşirlər güya, o nəşr etdirəcək yəni İslamın ecaz karlığı barəsində, Quranın ecaz karlığı barəsində Ondan sonra o müasir firqələrə rədirlər barəsində, amma həqiqətdə isə o birinci cildə tamamilə özünün, e, necə deyirlər, öz tərəfindən yazır, özünün kimliyini, nəyə nail olduğunu, yəni özünə şərəf, tərəf və necə deyirlər, özünə təriflər orada yazır və ondan sonra isə, yəni iki il sonra kitabın ikinci hissəsi çıxır və ne həmən şey burada təşrarlanır. Həmçində bu təşrara əlavə olaraq bu İngiliz hökumətin də, necə deyərlər, Bu cüzdə də, ikinci hissəsində də yəni, tamamilə tərifləyir və sonra az bir müddət keçir, yəni iki ildən sonra yenə də bir hissəsilə çıxır kitabın və bu zaman bu artıq İngiliz hökumətini tərifləməklə, ondan sonra onlara ixilaslı olmaq, yəni onlara qarşı çıxmamaq, həmsində e, İngilislərə qarşı yəni, cihadın haram olmasını qeyd edir və belə ilə, bu cür minvalda, yəni bu cür e, məcmunda təxminən kitabın 5 hissəsini nəşkilətdirir velayəti ki artıq yani o qalan hissəsi də, yani qalan 45 hissə hissəsi də bu 5 hissədədir. Yəni elədir ki heç bir şey dəyişmir, sadəcə 5-in yanına bir daha 0 götürülür. Belkinsə bu cür hiylə ilə də o ə, demək olar ki o dövrün insanların, alimlərin özünə qarşı yəni cəlb eləyə bilmişdi. Həmçinin o, o zamanlar iddia elədi ki güya o, yani el-məsih-ül məvud, -mə yani gözlənilən məsihdir. Çünki Naşani və müsəlman əqidəsinə görə artıq yani İsa əleyhissalam Yəni qiamətə yaxın artı məhz olacaq çünki e, Salmanlar etiqad edirlər ki, İsa hey salam onu Allah Subhanahu taala çəkib, çünki Allah susun ki, bərrəfa Allah ilə Allah Subhanahu deyir, onu özünə qaldırdı. Və baxımdan o iddia edir ki, həmin bu Əhməd Qadiyani həmin gözlənilən məsihi Əhməd Qadiyan elə özüdür. Və sadəcə bu etiqadla da o düzmür və onun ə, necə deyirlər, ə, davamçıları çünki onun adı davamçılar meydana gəlmişdi və bunun davam sualının meydana meydanə gəlməsən səhabçılar da, yəni biz deyirlər İsraillər, yəni Yahudilər idi ki, beynəlxalq məfsənin təşkilatı idi ki, ona gizdə olaraq güllü miqdarda maliyyə verirdilər ki, öz tərəfdarlarının yəni pulla olsun. Və onun da tərəfdarları artıq buna bu peyğəmbərlik iddiası, yəni nisbətiliklə ki, artıq o peyğəmbərdir. Sadəcə bu özünü necə deyirlər, güə e, təvaşukar insan da, yəni özünü deyir ki, o mən nalış peyğəmbərləram, Bəzi ki mən deyir ən nəbi l yəni ki, və artıq ki nə peyğəmbər, cüzlü peyğəmbər, məcə, bu təvasu uşaqlıqdan bura iddiya gəlirdi. Bu təxminən Hicrətin 19-cu illərində olmuşdur. Və Hicrətin e, miladının 19-cu illər, və miladi 1901-ci ildə artıq o özünə necə deyirlər, e, həmin bu cüzlü peyğəmbərlikləri özlərinin uzaqlaşdır, özün özlərin inkar elədi və özünə kamil peyğəmbər, yəni adını verdi və öz kitablarında bunun haqqında Ə, bu şeylərin bəyəni olduğunu və kitablarının Allah tərəfələnə ilham olduğunu iddia elədi və özünü tamamilə Peyğəmbər, yəni iddia, Peyğəmbər iddia elədi və 1904-cü il o artıq, necə nice deyələr, həmən Hindistanı bu, Hindistanda yəni, meydana gəlmişdi o Hindistanda özünü kurşun, yəni ləqəbini verir hansı kurşun ki, o Hindistanların məbudlarından bir adı idi o da ondan üzvələcək ki, o Həmən o insanları özünə cəlb eləməkdən ötəri bu cür mehdullarına istifadə edirdi. Ha, bu da həqiqətdə necə o dövrün yəni, alimləri qeyd elədiyi kimi o insanın şöhrət pərəstliyindən irəli gəldiyini iddia edirlər ki, yəni bu insanların e, bu, insanın bu cür elədikləri bu həqiqətdə nə deyir? Yəni onun şöhrət pərəstliyindən irəli gəlir. Çünki bu günlərdə də görür ki, insanlar görsən ki, şöhrət pərəstliyindən haqqdan üz döndərilər, ona hüccətlər qal Sadəcə, insan təkəbbirlüyündən, yəni, dediyindən üz dönmür, əksin olaraq öz dediyinin, yəni, sabit olduğuna öz dediyini sabitləşdirmədən ötəri araşdırıb, yəni, batil və ya da həqiqi dəlilərdə çıxar, hansı ki, o dəlilər həqiqətdə olsa da, necə deyərlər, onun istilalıysa, yəni, düz-düz olmadığından, o insanın bugün öz davamçıları olduğundan görürsən ki, təşrif dəvətçiləri var ki, görsün həqiqətdə, yəni onlara hüzzət qaldırsalar da, öz dillərlə dönmürlər. Niyə görə? Çünki bunlarda artıq şöhrət pərəstlik, yəni o qədər e, bir biruzə verin ki, onlar öz dediklərini üz döndərmək istəmir. Niyə görə? Çünki onların axırda yəni, onların arxasında gedənlər var. Çünki onlar bununla üz döndərsələr, onların davamçıları da onların üzünə baxmayacaq və bu dəقیقlərini necə deyirlər, şeytanın vəsvasələnən biridir. Və bu insan da artıq, yəni bu cür iddiyədə yaşayan insan və özünü artıq Korsin, yəni Hindustanların məbuddularından birinin adını özünə ləqəbinə özünə qoyur və bu cürdə insan öz iddiasını davam elətdirir. Hətta bu insan elə deyir ki, buna Allah tərəfindən vəsvəsələr də var, bəs Allah tərəfindən ilhamlar da var. Həqiqətə isə bunlar, yəni, ilham deyil bunlar əzdilə şeytan ona verdi, yəni vəsvəsələr Həmçində bu iddia elir ki, bu iddia elir buna, yəni ilham, ilham, buna ilham gətirən, yəni buna vahi gətirən, yəni ki, gözəl İngilis e, gənci surəşindədir. Yəni şəhkördür ki, yəni bu cür, yəni batil, yəni əqdiləli insandır. Həmçində iddia elir ki, buna vəh, yəni qarşı olaraq gəlir. Hərdən vəh buna ərəb dilində, hərdən fars hərdən ordu dilində, ordu, yəni Pakistanların, yəni bəzi axqların ordu dilidir. O dildə gəlir və hərdən deyir buna İngilisiniz də digərlər, eee, nemət olaraq, fəzilət olaraq buna e, ən yaxşı nisbət, ən nemətli olaraq ingilis sinəgər. Yəni başqa dillərə nisbətən bu ingilis sininin vəhini özün nemət yəni hesab eləyir. Bu bucuz yəni batıl insandır ki, yəni bu əqdilə yaşayır və onun öz haqqında isə e, özü kitabında yəni Ənbaraahin Əhmədiy kitabında qeyd edir ki, yəni bunun ilhamı buna necə verilir? Yəni bu cür bəsv ki, ya Əhməd bərakallahu fik, nə rəmət idrəmətə və lakinə Allah rəmə, Ar-Rəhman və əlləməl al Quran, itunzurə qouman ma unzir əbəuhum və litasbina səbilul mücrimin, qul inni umirtu awal və ana avvalul mu'minin, qul cəha lhaq və zəha və zəhəka lbaatil, innal baatil kana zəhuba ilə Yəni bu öz, öz kitablarında, öz ilhamlarında Qurandan götürdülər sözlərindən danış. Və görsən ki, deyir ki, Peyğəmbər adı Məhəmməd Bu, buna da Əhməd idi. Ya Əhməd bərəkə Allah tik. Ey Əhməd, Allah sənə bərəkət verdi. Sən atmadın, həqiqətən də Allah atdı. Yəni ki, Ənfal surəsindəki ayədir. Və deyir ki, Er-Rahmən əlləməl Quran, yəni Rəhman surəsindəki bu da Yasin surəsindəki ayələ aidəndir. Hiss bil təsbirinə səbilül yani, olan ayədir ki, Allah Osmanlı Peygamber'e Muhammed deyir ki, bu sene gönderilir ki neye göre? لِتَسْتَبِينَ سَبِلْ مُجْمِ Yani mücrimlerin, yani zalımların yollarını araştırmadan ötürü. Hmm. Ve bu cür, ve gör neydi? قُلْ اِنْ اُمْعِيُتُ وَاِنْ اَوَى الْمُونِ Mən emr oldum ve mende hakikatenin en birinci, yani müemmillerdenem. Ve bu cür aileler hamısı, yani Qur'an kimin aileler, sadece bu, bunları yani təhrif edip, yani özüne E, vəh olduğunu bildirir və bu cürdə yəni avam insanlar həqiqətən də yəni buna çox inanıblar çünki inşallah bunun yayılma səbəblərinə görəcəyi ki, alamsız çox mühüm yəni rol oynayıır. Yəni bu cür o başqa şeylə də qulə qilər cü ilə Allahı fəla tarcun görürsən ki, yəni Qurandan oxuşar ayələdir ki, yəni özünə götürə gətirib Həmçində bu bu üç peyğəmbərlə peyğəmbərlik iddələməyinə, özünə vəhk gəlməsini iddia etməklə, bu həmçində özünün yalan olmadığını da iddia edir və deyir ki, "Ələlənətu Allahu ala men iftara Allahi, ala Allahi aw kadibes sadiqin və qul men kadibes sadiq aw iftara, cəməhumu Allah fi inar və 'iddətə lehum və vəlisu minha xarijeynə, qala kam nabitun fi al-ard Yəni görürsən ki, Yəni, özünün bu yalansızıqlarla bərabər həmçində özünü pak sayır və deyir ki, Allahın ləyanəti o keçiləri olsun, kim ki, Allaha və ə, sadiq olana iftira edirlər və həyətən də özdə yəni, yalansızın yekəsidir, və öz özündə ləyanət oxuyur və deyir ki, həm kim ki, bütün sadiq, sadiq insanları ə, yalan sayırsa, Allah sonradan onları odda cəmil edəcəyir və hekdə, od onlar üçün hazlanır və onlardan sorsuzdalar ki, siz burada nə qədə qaldınız və görsən ki, bu cür batıl insan, Yenə də bu batılən, yəni el çəkmir. İnşallah, yəni o biri hissəsində görəcək ki, o yəni nədir. Həmçində bu özünə bu cür ilhamın vəhyin gəlməsinin nazı olmasan bərabər, həmçinin bunun necə deyək, vəhində naqisi, ciddiyyətdə də var. Məsələn deyir ki, "Innî alhimtu inşallah. Innul himtu inşallah." Yəni deyir, "Əgər Allah seçə mənim ilham olundum." Yəni görsən ki, bu batıl şeydir. Əgər Allah sənə ilham eləbsə, Allah istəməyə nə Yəni Quranda belə şey görməsən ki, pensan Allah ona dedi ki, inşallah əntə Muhammed, əntə nəbi. Belə şey yoxdur. Ki inşallah. Yəni bu cür görürsən ki, həqiqətən ciddiyyətdir və buyurur ki, inne ulhimdul as və kul as. ilham oldu. Mən çox ilham olundum. Yəni həmin şey buyurur ki, eş. Yəni görürsən ki, e, e, yatağın yaşayış yeri. Yəni, Batıl-batıl şeylərdir. Həmin deyir ki, əntə minni bi mənziləti avlad. Görürsən ki, sən məndən iki övladların mənziləsindəsən. Yəni elə bir ki, Allah sə buna vəhy eləyib, o nə niyyətlə, o niyyətlə ki, bu Allahın yəni övladı. Əgər görürsən ki, batildir, həmişə zehdiyətdir, həqiqəti, həqiqətli isə Allah sə Quranda buyurur ki, "Və lov kāne min ində ghayri illə Allah sə buyurur ki, əgər bu deyir, Allah tərəfinin olmasaydı, bu Quran onda nəyin niyyətlə? onun içində ziddiyyətlər tapılır. Həqiqətən də Quranda ziddiyyət yoxdur. Amma Bəzbəx oğlunun şeyə, yəni Vəhində görsən hansı, yəni başqa ağaz, yəni ziddiyyətdir. Həmçinin dedi ki, bu özünə necə deyirlər, e, mən gözlənlər Məsihəm, yəni Məsih İsayam iddiasını özünə, e, yəni iddia eləmişdi ki, bu da artıq onun necə deyirlər, e, özünə yəni Məsih İsa adını deməsi, yəni bu bununla kifayətlənmir. Həmçinin o iddia eləyir o yəni artıq benim yəni, peyğəmbərdir. Düz ə, ən birinci halda bu necə deyirlər ə, özünə peyğəmbər iddia eləmirdi, sadəcə özünə naqış peyğəmbər və ya da ki cüzi peyğəmbər. Niyə görə? Gö bu insan təvazüşar idi. Yəni o qədər təvazüşar idi ki, özünə pey tam peyğəmbər deyə bilmirəm amma nəhayət gördü ki, yəni 1901-ci ilə tamamilə onu izhar edir ki, mən peyğəmbəram. Yəni mən peyğəmbər sonuncu elib başdırlar o da artıq vağatı təhriflər eləməyə. Həmçinin də bu insan, e, yəni bu peyğəmbərlik iddiası ilə burada həqiqətdə bir məqsəd var. Məqsəd oydu ki, o Məkkə mədlənəni özünün Qadiyan şəhərinə çevirdi. Yəni artıq Məkkə mədləni deyil, yəni hicrəti, e, həccini onun Qadiyan doğulduğu Qadiyan şəhərinə eləyirdilər. Həmçinin onun düz o ölməyini başqa yerdə öldü, amma onu başırdılar, yəni Qadiyanda öz şəhərində başırdılar. Həmçinin onun qəbrinin ziyarət də peyğəmbərin ziyarətinin əvəzinə elədilər. Yəni elə bil ki, bu, bu tamamilə İslamı dağıtmaz, yəni, elə bir ki, İslamı isə yeni bir İslam gətirdi. Yəni, o yerdə görürsən ki, ə, öz ə, şəhərini Məkkəm ədləyə əvəz elədi, Məkkəm ədləyini öz şəhri əvəz elədi, həmçində özünün bastırılığı yeri də ə, Peyğansamın qəbrinə əvəz elədi. Yəni, insanlar Peyğansamın qəbrinə yox, yəni, bunun qəbrinə yəni, ziyarət eləsinlər. Həmçində görürsən ki, ə, Quranın yerinə bunlar öz kitablarını, yəni, insanlara başarılı ö və Peyğambəs sünnəsinin öz əməllərini başırlar insana, yəni yaymağa. Həmsin də buna baxmayaraq görürsən ki, o insan, yəni necə deyərlər, özünün məhzif elan eləməsi, ondan sonra özünün Peyğambə elan eləməsi, bununla da o kifayətlənmir, həmsin o iddia eləyir ki, iddia eləyir ki, bu, yəni insanların Peyğambələn ənəfsəlidir, yəni Peyğambələn üçün ənəfsəlidir və düzdür, onun belə bir sözü də var ki, deyir ki, Allah subhanal yani o peyğəmbərləri istərdi istədi ki Allah istədi ki o peyğəmbərlərdə onun xüsusiyyətləri bir nəfərdə cəmləşsin. Yəni onların içindən yəni ən əfzəlin seçsin ki bütün o xüsusiyyətləri onda olsun. O insanıdır Allah tala məğnini seçdi. Yəni, yəni görürsən ki yəni bu cür iddialar eləməklə və deyir ki həmçində Allah subhanal məni danışdıdı. Deyir ki başqa peyğəmbərləri danışdıdı kimi Əhmətçi də bu məna yaşı o ideyə elə ki, yəni, Allah Subhanahu taala mən deyir, istəmədiyim hallı məni yəni izhar eləyir. Yəni, görürsən, qaydən bu da batildir. Çünki insanı Allah Subhanahu taala, yəni Allah Subhanahu taala özü seçir. O da deyirdi elə ki, gör nə deyirdi ki, kuntu hay banayisha maktumun ka ahli al-qubur fa rabbi ala karahiyatin min al-khuruc ismi fil alam ma harbi min, min şöhret Və ləbis tu'mran kəssirəl məs'ur vəl kunfudr nəz'ur, sümma atana rabbi ma yahbızul ədə. İki mən deyir, artıq elə ki, yani çox insana xas ilə, yəni halda yaşayım, yəni qəbir əhli ki, mən heç kim məni tanymasın. Amma deyir, mən istəmədiyim halda, ikrah elədiyim halda Allah Subhanahu məni çıxartdı. Və məni, yəni özümü şöhrətə olmaq istəmədiyim halda Allah Tala məni şöhrətli elədi. Bax məki mən bunu özüm də istəmirdim. Görürsən, həqiqətə, yəni özünə təvazökar göstərmək şəri hərgizisə, yəni, çox necə deyirlər, e, təkəbbürlü bir adamdır. Və budur ki, "Fəxra cənəy Allahu min hujjeti və arafəni və arfəni fi'n-nasi və anəkəruhü minəş-şöhreti və cə'aləni kanalı buyurur. Deyir ki, və mənə deyir, Allah subhanət hala evimdən çıxartdı və məni insanlara tanıttı və mən deyir, bu şöhrətin əleyinəm, iqrah eləyirəm, buna amma Allah subhanət hala mən iqrah eləməni, baxmıyor, Allah subhanət məni seçdi və məni şöhrətli elədi və mənə deyir ki, bu axır zamanda yəni xəlifə elədi hansı ki, bu dünyanın axırında mənə deyir, yəni xəlfələrdən elə, yəni axırıncı xəlfə elədir. Və görürsən, gözün təvazökar göstərmək istədiyi halda, yəni özün bütün iç, yəni necə deyirlər, e, içini, yəni bütün zibilləri açırsan. Və o öz peyğəmbərləyi, peyğəmbərlik haqqında, yəni şək gördü ki, hər bir peyğəmbər gələndə, yəni onlar bəzi qeybi məsələlərdən danışanda ki, peyğəmbər buyurur ki, hər bir peyğəmbər öz ümmətinin məcidcə cəllandan Yəni, qorun çəkindirdik və mən də deyirsizdən çəkindirirəm. Həmisində Penisalan bəzi qeybi məsələlər bayısından buyurmuş ki, məsələn, əlamətlər hansı ki, hamısı baş vermişdir kiçik əlamətlər, həmisində bu günlərdə görür ki, Penisalanın əməllər baş verir hansı ki, o zamanki yəni, Kistanın ondan sonra Rumun sultan, sultanlığın aşması və başqa əməllər və peyğəmbərin öz dövründə elə olduq hallarda bir söz idi və şəhadələr onu axtarıb gətirib və təsdiq edidilər və bu insan da özünün yəni, bəzi qeybi əməllərindən e, yəni təsdiqləmək istəyir. Yəni, güya ki Allah Subhanahu taala, yəni bu peyğəmbər içəkdə ki, bəzi qeybi məsələlərdə yəni danışmalıdır. Və ona bu görürsən ki, bu da özünün bəzi yəni necə deyirlər, e, qeybi məsələlərən danışma. o bir dəfə qıl istəyirdi və isəmiz çox adın ondan başqası alsın və dedi ki, mənə vəh gəlib ki, əgər mən bu qadını almasam, mənim yerim başqası alsa, onunsa 2 il müddətində öləcək. Və bu buna görə insanlar bunu nişanla həmin qadına nişanlandılar, çünki, yəni onun peyğəmbər olduğunu iddia eləyidilər və elə alınır ki, elə alınır ki, yəni qızın qohumlarından biri o həmin qızı bu kişiyə, buna həmin bu bədvex oğlana vermirlər və bu da öz onun necə peyğəmbərlikdə yəni iddiası da boşa keçir. Yəni heç kim ölüb, o qızı başqa stollu uşaqları da olur. Amma iki ildən sonra soy yaşa heç kim də də bir şey eləmir. Yəni bunun artıq necə deyirlər, qeybi məlumatı, yəni boşa çıxır. Həmçinin onun necə deyirlər, e, qeybi məlumatlarından biri odur ki, onun e, güya, onun bir yaxın dostları var idi, onun yaxın bir dostları var Onun dostlarından biri, yəni evləndə demişdi ki, yəni sənin oğlun olacaq, mənə gəlib sənin oğlun olacaq. Amma onun isə oğlu da olmur, qızı da olur, oğlu əvəzi qız da olur və o qızdan da başqa heç bir uşağı da olmur. Yəni, bu da yəni, başqa olur. onun necə deyirlər, qeybi alamətlərindən biri o ki, o bir Nasrani ilə yəni, mübahisə eləmişdi və deyil, Nasrani da onu mübahisədə yəni, artıq e, hələkə yetirir və məqlubətə yetirir. O deyirdi ki, artıq mən sənə qəzəblənəndim, Allah da sən qəzəblənəcək və sən az bir müqtət ki, deyəni, 15 ay aracında sən öləcəksən. Bu artıq deyir, yəni, mənə Allahdan bir vəhddir. Və 15 aydan çox keçir bu nəsranində ölmür və bu da yenə də onun, necə deyərlər, e, qeybi məlumatları tamamilə ilə batılır. Həmsin də onun qeybi məlumatlarından biri o idi ki, deyirdi ki, yəni, o müsəlman ki var idi ki, Abdullah həkim onunla mübahisə ilə, onun mübahisə ilə məqlub eləyir və deyir ki, artıq mənə vəhq gəldi ki, sən mənə gəzəbləndirdin, sən öləcəksən, 2 il müddətində öləcəksən və həqiqtən də bu insan ölmür. Həm üçün də başqa mübahisələrdən biridir onun, yəni Tənəullah adlı yəni, şeyx var idi ki, hansı ki o şeyx bunu da mübahisə edir və deyir ki, kim yalan deyirsə Allah onu, öz, mübahisə edir insanın həyatında öldürsün. Bazı bir müddət keçir həmən həm, bu peyğəmbərin, yəni yalansı peyğəmbərin öz ölür və onun bu cür yalansıları ümumiyyətlə çoxdur. Hansin də onun yalançıqların biri idi ki, guya yəni Hindistana yəni taun xəstəliyi gəlməyəcək və həqiqətə taun xəstəliyi gəlir. Və başqa yalançıqlar da vardı ki, o öz necə deyirlər, öz dostununla yəni deyirik sən öz dostunla yəni ki, sən Flankesnə evlənəsən, sən uşağın olacaq, onun uşağı olmur. Və bucüz yəni bütün yalançıqlar o özü tamamilə necə yalançı bir üzə verir və bununla eş öz diyərlər, öz E, yalancılığından, yəni, deyən var. Yəni, özünə də lənət də oxur, yalancılığa, lənət oxəsində isə bütün yalancılığa delə onun yəni, özünə gedir. Və bunun bu, peyğəmbəli iddiası, yəni, bununla yetmir. O da həmsində, necə deyərlər, e, öz, özünü başqa peyğəmbələrdən üstünü seçir və deyir ki, Allah subhanətala artıq məni bütün peyğəmbələrə yəni, seçdi, peyğəmbələrin üzərinə seçdi və mən elə bir ki, e, Lakin həmçində nəinki başqa peyğəmbər, həmçinin Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s) də əfsəl özünü hesab edir və deyir Allah səni Məhəmməd'dən əfsəl elədi. Bununla da kifayətlənmir. Həmçində ulul azm, yəni əzəmətli peyğəmbərlər var ki, o özünü onlardan üstün sayır. Yəni, bu bucür batil insan batil həyat keçirir və onların əsas əqidələrinə gəldiyi də, əsas dedi ki, bunlar da yəni başqa, yəni batiniyyə firqəsindən olduğu ki, bunlar da ruhların divinə keçməsi barəsində danışılacaq hansı ki, bu deyir ki, yəni peyğəmbərlərlə də öləndə onlar da ruhları başqalanışı. Bu da şəhkil odur ki, həqiqətə isə yəni məcusiləri, yəni əqidələrindəndir ki, bu ola ki, bütün o batiniyyə rafizi yəni törəmələrindən, yəni gələn əqidələrdir şey, yəni budur batil əqidələrin sahibləridir. Həmçində onların əqidələrin bir odur ki, onlar O, yəni Qadiyan özü buyurur ki, yəni Allah Subhanahu mənə vəhyi elədi ki, özü haqqında mənə dedi ki, mən həmişə təndə namaz qılıram, oruç tuturam və deyir ki, mən yatıram və dururam. Güya Allah Subhanahu buna belə həyəlib ki, bu Allah Subhanahu ilə içir, yatır, durur. Bu həqiqətən də görürsən ki, doğrudan da Allah Subhanahu-taalağı yəni başqa yəni oxşatmaqdır. Bu da həqiqətən də yəni küfr olan əməllərdəndir. Və deyir ki, Allah Subhanahu deyir ki, mən xata edirəm, mən səhv edirəm. Bəli ki, xətalarım xata, da var, səhvlərim da var. Həmçində ki, mən də başqa peyğəmbərlərim kimi peyğəmbərəm də xata edirəm, səhv edirəm. Bu da həqiqətən də görsən deyə doğru da indi deyirlər ki, küfrün dələləsindən, bu e, insan öz danışdığına o qədər fikir vermir, hətta nəyin ki məxluqlar barəsində, həmçində Allah Subhanahu olada, yəni Allah Subhanahu barəsində də, yəni bu cür, yəni batil, yəni ağdələrdədir. bu da daha doğrusu insanın küfrünə bəş eləyir və başqa onun peyğəmbərlik haqqında iqdirlərindən bildik ki, artıq biz deyirlər, e, yəni küfrə əlbəttə ki, var, hə. Ancaq onun, isə, həmən bu ha. Amca onun deməli 8-ci şəxsildə isə həmin bu qadiyanı yaların müsəlmanlarla və qeyr-müsəlman o əlaqəsi barəsində. Başqa şey yoxdur ki, müsəlmandan əlaqəsi oydu ki, o özünü elə digər idi şey. Bu ya bu islama yeni bir İslam gətirib, yəni bu isnamı yeni İslamdır. Ümmetsu bu öz dəviyyətən çalışıb ki, yəni İslam sözündən qırağa çıxmasın. Sadə bunun gətirdiyi əqidə, ondan sonra şəriət, yəni yeni bir şəriət idi. Həm siz də mualimlərən kimi bəhəbəh ki, bu da ayları dəyişirdi, yəni təzə ailələr ayları verdi. Ayların adı məsələn əs-sulh, ət-təbliğ, əl-amən, əş-şəhadə, əl-hicrə, ihsan, əl-vəfə, ki, yəni ailələr də dəyişdirib özündən. Həmçində bizə deyirlər, bu ideya ki, E, müslümanlardan, yəni peyğəmbər həzm şəhədiyətindən, dinindən, e, bunun dinə gəlməyənlər artıq kafirlərdir və bu da o 70, bununla da 70 və iddia edilir ki, o müslüman ona görə ölsəl onlar cənazə qılınmır. Yəni qadiyanilərin, qadiyanil onun arasında müslüman axın namaz qıla bilməz, onlar üçün cənazə qıla bilməz. Qadiyanilər Öz qızını müşalmanlara verə bilməz, azıq müşalmanlardan ala bilər, çünki artıq nası, yahudi nasrana kimi bir şeydirlər və bununla da o yetmir və miras məsələsində ondan sonra müşalmanlardan qadiyyani elə miras qalmır ondan sonra müşalmanların toplanırı yerlərdə bunlar iştirak eləmirlər e, həmçində e, onlar qadiyyani elə ki, müşalmanların arxasında namaz qılır onlar həmən o qadiyyəniyyələrinin arxasını namaz qılmalıdır. Yəni, bunlar müsəlmanları demək olar ki, yəni, kafirdən də 5-bətəri yəni, sayırlar, e, həmsində e, qadiyyəniyyələrinin arxasını namaz qılmaq olmaz, yəni, bunların əqbələnə görə. Ancaq o ki, qaldı bunların e, qeyri-müsəlmanlarla olan əlaqəsi, artıq hamı bilir ki, bu qadiyyəniyyələrin özlərin, yəni, İngilislərlə, yahudilərlə ondan sonra başqa kafirlər olan əzələrində görür ki onlar ondan həqiqədən havadalları idi həqiqətən də onların deyərlər, onlar həqiqətdə yəni, müsəlman torpaqlarının yəni, öz əllərinin altından keçilənlər idi sadəcə o cür yəni, kafir dövlətlərinə bu necə, qadyani kimi axmaq insanlar lazım idi ki hansı ki yəni, onların e, dövlətinin təkilini qorub sağlasın onlara qarşı çıxan olmasın Və baxın, onda öz kitablarında, yəni öz necə deyirlər, İngilis dövlətinə sadiqliyini bildirir və cihadı inkar elir. Tamamilə cihadın onlara qarşı olduğunu haram sayır və həmçində görürük ki, o e, və bu cür əqidələrlə o həmin o İngilis dövlətində öz, yəni Hindistan torpağında yaşatdırılırlar. Yəni ki, onlara tam tam əmnəmançılıq, yəni yaradırlar. Ancaq o Qadiani yararın ilgəsinin yaranma səbəbində isə yaranma səbəbində isə və həqdən onların ən bir səhvlənən biri müsəlmanların öz dinlərindən cahil olmasıdır. Hansı ki, bu günlərdə də, bu günlərdə də, görür ki, bidət əhli öz bidətini yaymaqdan ötəri də yəni, ən çox da deyərlər, e, cahil təbəqələrə gəlib yaxınlaşırlar və mektodlarından biri odur ki, onlara oxuşat dəlillər şübhələr gətirir. Hansı ki, Müsəlman görsən ki, o ə, şübhələrdən, zaten qulaqsından sonra artıq quruyub qalışı, beləcidir, beləcidir. Məsələn, bu günlər görsən ki, insan görsən ki, namaz haqqında, dəst namaz haqqında, belə fikri məsələdən heç nə bilməyədiyi halda, görsən gəlib ona deyirlər ki, Bəs, ə, kafirə kafir edilməyən kafirdir. Bu qayıda harada yazılır məsələn, əvvədə yeri gələndə, Quranda yox, sünədə yox, görsən ki, Şüpəli, şübhəli, şübhəli şeylər gətirməsən, dediyim intemyə falançıda, belədir falançıda, belədir. O kəfirdir, bu çarpıda, bu çarpıdır. Amma ondan sonra ki, namazın ne istənə rukunları var. Və hətta ki, şahadəti buraxanda birincilə də va nəyin əməyə va? Görəcəyə cavır. Yəni görürsən ki, həqiqətən də insanları cəlb eləməkdən ötəri, yenə yəni, deyirlər, müasir məsələ seçiblər özlərən. Kafir məsələsi. Hansı ki, insanlar görürsən ki, tədridən, dəvətdən də Əslində nəyə gedir o zəhlətdə dəvət olunadı qıraq atırlar. Görsən ki, e, ibadət ehlinə ibadətdən uzaqlaşdırırlar. Əgər burada budur dəvət keçsə, hətta görsən qardaş, heç namazdan gələn olmaz, əksinə namazdan çıxır insanlar. Hansı ki, bu İslam, yəni rəhmet dini deyəndə ki, Allah səndə deyir ki, yasiru və la tu'tasir. Yəni həssə məşin çatılmazmı? Və şuru və onları, yəni qorxudu, yəni qaşırmır. Və bu cür təbliğ keçsə gəl yəni, oturdur o kafe bu kafe o biləncə də heç kim İslam bir şey də olmaz. Amma həqiqətə isə görürsən ki, o insanlar, yəni bu cür vəsfiyyətlər verirlər və şübhələr atırlar və şübhələrin cavablarını da özləri verəndən sonra artıq necə cəmiətin arasında tam yəni şüphəyə adıllar. bu qadiyənin yaranmasının səbəblərindən biri də müsəlmanların yəni cahillikləridir. Yəni müsəlman öz dinindən uzaq olmasıdır. Öz dinini bilməməsidir. O şübhələrdən uzaq düşməsidir. Yəni ki Ə, öz dinini dəlillərlə bilmə və görürsən ki, ə, Qurandan oxşar özünə vəhilər düzəldib, görə bu hamısı Qurandan, yəni Allahdan buna vəhilərdir və Qurana oxşardı və insan buna qulaq asır, əməl eləyir və görürsən ki, nəhayətdə nəcisdir, artıq yəni azır. Həmçində ə, onların bu dəvətin yayılmasının səbəblərindən biri də istimarsı qüvvələrin onların tərəfində olması, məsələn İsrail kimi, ondan sonra necə deyirlər, Yahudilər, ondan sonra Ruslar kimi insanların Bucür yani qrupların, firqələrin tərəfində olmaqlar, çünki yani yahudilərin onlara, yani altdan-altdan gizlin, yani çoxlu miqdarda pul vermələri görürsən ki, həqiqət dələr, yani bu onların dəvətin yayılmasına çox kömək edir. Həmçində bu dəvətçilərin yayılması səbəblərindən biri də bu qadiyanilərin, yani kasıb insanlardan istifadə etmələrdir. Hansı bu kasıb insanlara maddi yardım etməklə, onlarda xəstəxanalar, məktəblər ondan sonra kitablar paylamaqla görürsən ki, necə deyərlər, dəvətlərinin yayılmasıdır. Həmsin də onlardan dəvətlərinin yayılmasının səhvələrinin biri də onların öz dəvətlərində çox necə deyərlər, nəşit olmalı, nəşit mənası odur ki, yəni, dəv, öz dəvətlərində necə deyərlər, dəvətlilər, hərəkətli olmalarıdır. Görsən ki, başqa-başqa başqa dövlətlərə şəffəllər eləməli, şəffəllər edirlər. O düz dövlətdən hansı ki, bu günlərdə görür ki, yəni bir dət əhlininlə görsən ki, yəni, öz zonasından qıraq yerlərə çıxırlar, öz şəffəllərini gətirir. Nəyə görə? Öz havadarların tələbçilərindən, yəni yığmağından da görən gör, fikirlərini, yəni əllərini yəni, kitab lozun tutub, yəni hara gedirsən, o kitab afar yeni ordan oxuyub cəmiyyətdə Bu da həqiqətən görürsən ki, yəni bidət əhli yəni metodlarla bilir ki, bunları yəni bu gün təkcifçilər də bu metoddan istifadə eləyirlər. Çünki görürsən ki, əlində götürüb bax, dir bax yazılı ümteymiyə, özəgurə ən çoxda yəni türkçə tərcümə olan kitablardır. Çünki onlar özləri belə ərəb dilində bilmirlər. Yəni, onların yəni dəvətçiləri görürsən ki, ərəb dilində bilmirlər, oxuduqları türk dilindədir və görürsən ki, onlar da bu cür metodlardan istifadə edirlər. Yəni, Qadiyanial metodlardan istifadə edirlər ki, onlar da yəni başqa-başqa yerlərə səfər eləməkləri, orada insanlarla görüşüb onlara bu acı fikirlərini yəni yaymaqlarıdır. Həmçində onların dəvətin yayılma səbəblərindən biri də o hah alimlərin o dövrdə yəni dəvətin çox zəif olmasıdır. Hansı ki, bu günlərdə görürük ki, yəni elməhlidə yəni bu cür e, dəvətdə çox zəyif iştirak edirlər. Görürsən ki, e, səfərlər az olur və bu baxımdan da Yəni Bakıdan uzaq yerlərdə də, yəni fitnələr, fəsaddlar səbəbindən görə də ə, lazımdır ki, yəni elməhli də, arı da, yəni eləsinlər. Necə deyirlər, insanlarda da suallara baş şüpheləri var. Onlara bir cavab qaytarsınlar, onlara başa çatın aydınlaşdırsınlar və o dövrdə də bu Qadiyaniyyə ya, firqəsinin yayılmasına səbəblərən biri də odur ki, o dövrdə alimlər bu necə deyərlər, elmin yardımçılığını çox zəif istifadə Ola bilər onlar həmin də qorxa da bilərdilər. Çünki artıq necə deyirlər, baxa və baxaylar kimi bunlara da, yəni İzraillər, yəni Yahudilər külü müqdarda pul, mal, silah da vermişdə onlar bu dəvətdə insanları silahla qorxutmaqdan istifadə edirdilər. Hansı ki, bu baxımdan da ola bilər ki, həmən dövrün alimləri də bu səfərlərdən az istifadə ediblər. Həmçində Ehsən İləhədə, Şeyx Ehsən İləhədə, yəni bu qadiyyəni ilərə rəd yazanlardan biridir. Bu da bu səbəbləri gə insan məsəl üçün ə, ən çox da bu dəvətlər yəni batıl dəvətlər yəni caxil firqələrin arasında gedir amma insan oxuyan bilən insan olsa o danışılan ki, bilir ki söhbət nədən gedir, ayıqdır amma ki, cahil insanlar, qafil insanlar o ki, belə dəvətlər yəni daha tez, yəni allanırlar həmçində onların dəvətlərinə baxsaq, görsək təsəvvür edin ki, onların dəvətləri deməli, Nigeryada onların həftəliyi İngilisində jurnalları dərzi olunur. Ondan sonra Kenya-da onların ingilis bir dəfəyə jurnalları dərzi olunur. Ondan sonra Sirlan, Şrilankada onların aylıq ingilisinə jurnallar dərzi olunur. Həm kenya onların aylıq ingilisinə jurnallar dərzi olunur. Şərqi Afrikada aidə bir dəfə jurnallar dərzi olunur. Ondan sonra başqa müsəlman dövlətlərində ingilis, fransız dilində jurnallar dərzi olunur. Ondan sonra Seylonda onların ingilisdən jurnallar dərzi olunur, hə, ayda bir dəfə. İngiliz, İndonesiya dilində ayda bir dəfə jurnallar dərzi olunur. İzrail də Ərəb dilində bir dəfə dərzi olunur. Şüviçaryada ayda bir dəfə alman dildə jurnallar dərzi olunur. Londonda ayda bir dəfə jurnallar dərzi olunur. Danimarkada başqa-başqa dövlətə görürsən ki, bütün bunların əsas səbəbi də həmən o kafir dövlətlərinin bunlara tam dayaq olmaqlarıdır. Tam dayaq olmaqlarıdır ki, Yəni, onlara həmin yardımı verməylə necə deyək o yardımı verməylə bunlar öz dəvətlərinin tamamı ilə yəni yayırlar. Ancaq bu Fətbəxoğlu'nun ölümü isə təxminən yəni 1907-ci ildə onunla deməli Allah yəni adında yəni İsməilman yəni, arasında necə deyirlər o dövrün yəni məşhur şeyxlərindən idi. Onun arasında elə yəni, mübahisə olur, yəni çox ağır mübahisə olur. O mübahisədə Nolə Cəmenov Qadiyani tamamilə məğlub edir. Yəni o Qadiyani burdan mübahisədən çıxır qəzəbli halda, yəni artıq bizənsə onun haqqında daha ki, bu dillə də çox yəni xarab insan idi. Yəni dillə onun xarab insan idi ki, yəni ağzına gələn söyüşlər, yəni lənətlər gəlsin ağzına gələni danışardı. Bu da onun deyə, ağzının təmiz olması, təmiz olmasan irəli gəlirdi. Və bu mübahisədən çıxandan sonra iddia elədi ki, Yəni bizim ikimizdən arasında kim yalançıdsa, yalançıdsa, bu demək o biri müqabir rəqibinin həyatında oyunsan öləcək, çox pis ağır ölümlə öləcək, çox ölüm öləcək, taun və başqa xəstəliklərin səbəbiylə öləcək. O xəstəlik Donald Bushova da və ehtendə Allah Subhanahu bunun bu dualsını eşidir və o özü ə, bir 1 ildən sonra təxminən elə təsəvvür ki, yəni taun xəstəliyi səbəbiylə həmçinin də orada başqa dəbə xəstəlikləri də var idi. O 2-3 xəstəliklə bir yerdə ə, özü də, yəni necə deyirlər, təharətdə olduğu halda yəni ölüb. Yəni doğmadan görürsən ki, yəni, bu cür bədbəx insan, yəni o cür bədbəx yəni həyatda keçirib. Ancaq onunla onunla mübahisə edən həmin şeyx ondan sonra bir 40 ildə yaşayıb. Necə deyirlər, peyğəmbər olan boyulduğu kimi, məqubədə məqabodə Allahu nəbiyyən illə fi məqdi alləzi yuhibbu an Ən fincəm dişikəndə Allah Subhanahu öz peyğəmbərini canını almasın, o yerdə Kənsidəki istəyər onun canını alsın və o istəyər o yerdə dəfn olunsun. Ona görə peyğəmbər sallallahu yəni, öz evində vəfat o elədir hansı ki, Allah u səh Allah o yerdə dəfn olunsun və bu Allah Subhanahu bunun canını eləmən o nəzd-i təharətdə al, ki, Allah Subhanahu istəyər gəl o doğru orada dəfn olunsun. Bəşkə görədir ki, bu yəni insan həyatı da yəni bu cür özünə uyğun da yəni xoş yəni bir şeylə keçdi və bu da onun necə deyilər, yalancılığını həqiqdən də bir-oza verdi və ümumiyyətlə bunun həyatını oxuyanda, həyatını oxuyanda və görürük ki, məsəl üçün bahaylərdir, bunlardır, ümumiyyətlə bunlar dini, yəni öz dəvətlərin təcədində başlayanda yəni heç bir insan yadında, yəni bu hamur yəni yanın yadında qalsın ki, heç bir bidətçi, bidətçi Dəyibətdən tədədə başlayanda heç vaxt insanlar az-az sözləri yəni, deyərlər, birdən-birə azmıyıblar. Məsəl üçün, kimin e, yadındasa yəni 94-95-ci illərdə yəni, müasir Peyğəmbər var Azərbaycanda, ələşgər. Əl əl yəni, o Peyğəmbərli iddiyasını bir dəfəlik üzr eləmədi. O da görürsən ki, tədiri dəlməsəl üçün, ən birinci düz o rahatsızdan çövmək idi. Ən birinci hallar, yəni dəvətli ikanın gördüm ki, bu insan artıq başladı ki, nə üçün Əli Osmanlıdan sonra gəldi? Və bu düz əsil xəlifədən çənmək idi. Və sonra tədricən, tədricən bu, yəni bu cür temp ilə getdi və tədricən başladı ki, yəni ki, qudsət işlərdən üz döndü. Deyil, yəni, qudsət işlər olmaz verilə. Və, və sonra yeni bir ideyaya keçdi ki, E, hədislər ixtilaflar gətirir camat arasında Gəlin, hədisləri 50 illi, yəni bir qırağa qoyun Çünki mübahisə vaxtı bu, bu cür iddialarla yaşayır ki Gəlin, hədisləri 50 illi qırağa qoyaq Və görə insanlar Quran ətəndə birləşdirir Yoxsa, çünki Quran bir dənədir, hədislərsə biri zəifdir, biri səhidir, biri həyəl, biri yox Hədislədir insanları qarışdırır Gəlin, deyil, Quran ətəndə birləşdirir Və bu cür dəvətləndə bir il, bir il, bir il çay, bir nəticə Və nəcizə də hədisləri tamamilə inkar edir ki, hədislər ümumiyyətlə necə loğman sonrası 6-cı ayətə deyilmiş kimi boş-boş sözlərdir. Çünki o bəşər sözüdür, Allah kalamı deyil. Və bu cür ideyalla da yaşadı, yaşadı və nəcizə nə gətirdi? Yeni bir din gətirdi, yeni bir peyğəmbərlik gətirdi ki, hər bir ümmətin peyğəmbəri, mən bu dinin, bu ümmətin peyğəmbəriyəm. Və bu gündə, yəni onların dəvəti o qədər çoxalıb ki, hətta onun yəni özünün də necə deyirlər? tərcümə edib Quranı var, yəni Quran onun tərcümə edib Quran var. Həmçində o özünü yəni peyğəmbər elan edir. Həmçində onun rayonlar üzrəində elçiləri də var. Nə ki rayonun hətta mikroanlar üzərində, rayonlar üçün bu elçiləri var. Yəni bu bədbəx insanın bu cür ideyalla da yaşayıb. Yəni niyə misal niyə gətirirəm? O öz dəvətinin əvvəlki halında da bu cür şeylərlə yaşamırdı. Bu yəni belə əgər əvvəzdən insan peyğəmbər olan kimi Bu cür batıl əqidələri deyirsinizmün qəbul edəm, deyirsən başın xarabdır. Amma yavaş-yavaş hədislər, hədislər, hədislər, hədislər, hədislər, hədisləri hədislər, hədislər qravata da bu cür deyə gəlir. Həmçinin bu Qadiani yavaş-yavaş ki mən e, peyğəmbər deyiləm, mən naqisəm düzəyəm, mənə ilham yer, o gəlir, bu gəlir, tədricən görəndə ki tamamilə nəy nədir? Amma insanlar özüncə cəlb eylənir, sonra tamamilə öz peyğəmbərliyini dey elədi. buna da kifayətlənmədi. Allah haqqında la batil qondarma şeylər yerinə yetirdi. Həmçində bugünkü bidətçilər, yəni bugünkü, yəni təkfir dəvəti və hətta ki başqa bidət dəvətin aparanları görürsən ki, birdən birə o sənə gəlib bu cür acald şeylər deməzlər. Birdən birə deməzlər ki, imam kafirdir, namaz qılmayan bu eləmə. Görürsən ki, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş insanları cəlb eləyir, elə, elə, elə görürsən ki, axırda yəni batil, yəni fikirlər, əqdlər yayılır, şey Və Allah Əsləmədə bizə əştifadə nəzəm və bizi haqqa kimi göstərsin və O İhbələn bizə nəsib edersin. Və düzünə Allah bilsin və səlaqəli Muhammedin və ləli